Rəbbimizə həm də olsun şükürlər olsun. Bizi bu mübarək məsciddə, mübarək məclisə toplayıb Rəbbimiz bizim bu əməllərimizi onun rəhmətinə nail olmağa, cənnətlərə nail olmağa səbəb eləsin. Biz e, keçən dərslərdə İmam Əbəhir Rəhməhullahum Şərhüs sünnə əsərindən 16-cı başlıqə qədər oxuduq və 16-cı başlıqda Rəhməhullah Quranın Məxluq deyil Al-Aqalanın kəlamı olması və onun nazil et, etdi, yəni etməsini sübutuna aid dəlillər gətirmişdi. Əhəmçinin Qurana e, məxluq deyənlərə rəd cavabları söylənilmişdi Şəx Əhmədin şərhindən. Və biz e, toxunduq bir nöqtəyə ki, o da Kuranın, ümumiyyətlə, Allah subhanət alanın kəlamının hansı sifətdən olması, Allah subhanət Al alanın hansı sifətindən olması, yəni növü hansıdır və onun yəni, haqqında kəlam əhli nə deyirlər və onlara <gülüyor> cavabları söylərdi. Deyir ki, Allah subhanət Al kəlamı hansı sifətlərləndir? <gülüyor> Fehli sifətlərlə. Ondan öncədir ki, Allah subhanət alanın sifətləri iki qismə bölünür biz sifətlər, fəeli sifətlər. Zati sifətlərin tərifində nə dedik biz? Yəni Allah Subhanahu taala ayrılmaz sifətlər. Hər zaman Allah Subhanahu Taala o sifətlərlə sifətlənir. bu o sifətlərə misal çəkdik. Hə. Əlqəs, əl, görmə, eşitmə, qudrat, ilim və s. Və deyirik ki, feli sifətlər var. Allah Subhanahu və təala verilis sifətlər haqqında nə etdik? O, nə başa düşürük feli sifətləyinə? Zaman o feli edir. Allah Subhanahu istədiyi zaman həmin feli edir. Yəni Allah təalanın zəti sifətləri hər zaman Allah təala həmin sifətinə sifətlənir. Deyir ki, Allah Subhanahu və hər zaman görəndir. Hər zaman eşidəndir. Hər zaman biləndir. Və svari. Bu zəti sifətlər də Allah təaladan ayrılmazdır. Amma feli sifət oxuna deyir ki, Allah Subhanahu və təala həmin feli Məsələn, biz deyirik ki, Allatala hər zaman danışandı, belə deyirik. Yox, Allatala istədiyi vaxt danışır. İstədiyi vaxt nazil olur. Və s. Lakin, dedirik ki, bu kəlməyə kəlam əhli biləkçilər, yəni irad tuturlar. Və deyirlər ki, əgər Allatala, Allatalanın hansısa bir sifəti müəyyən vaxtlarda etməyib, müəyyən vaxtlarda edirsə, Bu, ona deyarət edir ki, Allah tələr əzəldən bu sifətə malik deyildi, sonradan malik oldu. Üzdürük, belə deyirlər. Lakin onlara rəd nədir? Nə dedik? Allah tələr əzəldən malikdir, amma istədiyiniz zamanıdır. Yəni, biz deyirik ki, bu sifətin növü əzəlidir. Yəni, əsli əzəlidir. Allah tələr əzəldən danışandır. Yəni, danışmaq sifətinə əzəldən malikdir. Lakin əfradları və yaxud da əhədləri bu kəlmələr ərəbcədir, yəni onun hissələri yenidir. Məsələn, Allah-u Allah istədiyi vaxtı mələklərinə xitab eləyir. Kimisə ruhunu almaq haqqında, kimisə diriltmək haqqında, kiməsə ruhu üfürmək haqqında, kiməsə ruzi vermək haqqında. Və haç hansada əmrlər verəcək. Necə ki, varid olub ki, mələk suru çalmaq üçün dayanıb Allah-u əmrini gözləyir ta qiyamət gününə qədər. Yəni, gözləyir və o zaman ki, Allah-u əmr verəcək, hələ verilməyib deməli. Allah-u əmr verməyib deməyib ona çalsın suru. Ayrındır. Yəni ki, Allah-u əzəli danışandır. Danışmaq sifəti ilə və bütün <coughs> sifətlərlə əzəli olaraq sifətlənir. Lakin, istədiyi vaxtı onu yəni, edir. Və Haçansa Musa əleyhissalama Musa əleyhissalama da danışıb Haçansa Adəm əleyhissalama ol deyib Haçansa e, İsa peyğəmbərə Allahın salavatı və salamı olsun e, Yəni ol kəlməsini əmr edib Və s. kimi Haçansa peyəmbər danışıb Və müxtəlif vaxtlarda danışıb Lakin biz demirik ki Allah subhanət hər zaman danışır Hər zaman danışmaq, yəni dayanmadan danışmaq İnsanlarda na naqiz sifətdir Nəyin ki Allah subhanəvə, subhanəvə, ta'aləyə aid olunsun. Yəni, e, bəzi suallar çıxmışdı o gün ki, dərsdən sonra, yəni, bu e, mövzunun bu hissəsi başa düşülməmək haqqında və yəni, kimsə, əgər başa düşməyibsə, desin, yəni, zəhətli sifətin fərqi və feyli sifətlə necə başa düşmək lazımdır. Bundan sonra, İmam Bərbəxər rəhməhullah 17-ci başlıqda buyurur: "Vel-imanu biru'yati biru'yati yawm Qiyamət günü möminlərin Allahı görməsinə iman gətirmək. "Vel-imanu biru'yati yawm al-qiyama. Yarawna Allahu azza va jalla bi Onlar öz rəblərini gözləri ilə, həqiqi, yəni başlarının üzərində olan gözlə görəcəklər. Və huvə yuhəsibuhum bilə, bilə həcibin və lə tərcüman və Allah-ı Allah öz bəndələrini birbaşa heç bir tərcüməçi, tərcüman olmadan haqqı hesab edəcəkdir. Biz dedik ki, bu kitabı keçməyə başlayanda İmam Bərbəhər rəhməllərinin üslubu və ümumiyyətcə keçmiş alimlərinin əksərətinin üslubudur ki, onlar tövhid kitablarında belə nöqtələri qeyd edirlər, elə məsələləri qeyd edirlər ki, həmin məsələlərdə Əhl-üslünə və cəmiyyə kimlərsə müfalifdir. Onlar rəd cavabı olaraq artıq demir ki, filan kəs belədir, filan kəsin filan rəyi belədir yox, yəni həmin məsələdə Əhl-üslünə və cəmiyyənin eytiqadını Və bu, kifayət olur ki, insana öz eytiqadını bilsin və bunu müxalif olan deməli, doğru eytiqad deyil. Və 17-ci başlıqda İmam Bərbəyə Rəxməlullah Allah-ı görünməsi başlığını gətirməklə o kəslərə rədd edir ki, onlar Allah-ı görünməsini inkar edirlər. Necə ki, bundan önündəki yəni 16-cı başlıqda Allah-ı Tələnin kəlam sifətini gətirmişdir və kəlam sifətini kimlər inkar edirik, dedik biz? Müətəzirlər, həmçinin cəhmilər, Allah-u subəndələrinin kəlam sifətini inkar edirlər. Həmçinin əşarilər Allah-u subəndələrinin kəlam sifətini təvil edirlər. Yəni, müətəzirlər inkar edir, lakin əşarilər və bu əqidə olan hər bir kəs yəni, Allah-u bu sifətini təvil edirlər, yəni başqa mənaya yozdurlar. Allahın kəlamını Allahın hansısa başqa sifətləri ilə, yəni e, onlara görə əksər sifətləri bir neçə sifətlə, e, yəni, e, sifətlə təbih edirlər və bu cür kəlam sifətlə. Həmçü, e, Allah subhanət halənin görünməsi haqqında da yəni, təbih edirlər. Bu xüsusda insanlar, zəalətdə olanlar iki qismə ayrılıblar. Birincisi, Allah subhanət halənin hər zaman görünməsini iddia edənlər, Yəni, həm dünyada, həm ahirətdə. İkincisi, Allah subhanət alanı nə dünyada, nə ahirətdə görünməsi mümkün olmamasını söyləyənlər. Və Əhül-Sünəl-Cəmələ həmişə bütün yəni, zəlalət yolları arasında orta yolda, haq yoldadır. Orta yolda, haq yoldadır. Bu kəlmələrin şərhində Şeyx Əhməd Yahya buyurur, Görmə iki qismə bölünür. Allah subhanət görmə iki qismə bölünür. Ümumi görmə və xüsusi görmə. Ümumi görmə ərsətdə, yəni həşir insanlar həşr olunduğu zaman toplandıqları yerdə Allah Subhantalanı haq hesab etdiyi zaman görməyə deyilir. O zaman ki, Allah Subhantalanı gələcək bəndələri haq hesab etmək üçün bu, ümumi görmədir. Hər bir kəsə aid olan görmədir. Və Allah subhanahu wa ta'ala kafirləri haqqı hesab etdikdən sonra, təbii ki, kafirlər və münafiqləri cəzalandıracaq. Necə ki, Əbu Hüreyy radiyallahu, radiyallahu anhunun hədsində buyurulur, Qalu ya Rasulullah, həl nəra rab bənə yevməl qiyamə. Deyirlər ki, ey, ey Allahın hədçisi, biz qiyamət günü rəbbimizi görəcəyikmi? Qal, fəyəməsən buyurur, deyir, Həltədərunnə fi ruhiyyəti şəms. Siz günəşi görməkdə əziyyət çəkirsinizmə? Fi zəhirəti leysə fi həb. Yəni, göydə heç bir bulud olmadığı zaman, açıq aydın səmada günəşi görməyə əziyyət çəkirsinizmə? Yəni, sizin qarşınıza alan bir şey varmı? Səhabələ cavab verir, lə, yox, hal, Fəhəl tədərunə fiyruyyət il qamar, leyyət il bədir, leysə fiyis həb, bədir gecəsi, yəni ayın kövləndiyi gecə və göydə buğudlar olmadığı zaman ayı görməyə əziyyət çəkirsinizmi, çətinlik çəkirsinizmi? Və səhabələr yox deyə cavab verirlər. Qal, Vəllədi nəfsi biyyədi, Lə tədərunə fiyruyyət rəbbəkum illə kəmə tədərunə fiyruyyət əhəduhumə. Və fəhəməsəm deyir, buyurur, ruhum əlində, nəfsim əlində olana and olsun ki, siz kiyamət günü, Rəbbinizi görməkdə, günəşi və ayı görməkdə əziyyət çəkmədiyiniz kimi əziyyət çəkməyəcəksiniz. Yəni, hər bir kəs görəcək. Sonra hədsin davamını buyurur, qal fəyəlqə qa əbdun fəyəqul heyfulu, ələm ukrimukə və usavvidukə və usavvvicuk Və əzxərləkəl xeylə və li iblə və əzrəkəl tərəs və tərbə' fəyəqul bələ. Və alatala öz bəndəsini deyəcək, Ey filan kəs, mən sənə ikram etmədimmi, səni evləndirmədimmi, sənin üçün atları, dəvələri asanlaşdırmadım mı, yəni onlardan istifadə etməni sənin üçün asanlaşdırmadım mı, və səni rəis etmədimmi? Yəni, sənə hükümranlıq vermədimmi? Və sənə qənimətlərdən bir pay vermədimmi? Və cavab verəcək həmin kəs, bəli, yəni, verdin. Qal fəyəqul Əfədənantə Ənəkə müləqi Və sən elə hesab etmədimmi ki, mənimlə rastlaşacaqsan? Fəyəqullə Deyir ki, yox, Yəni, rastlaşmayacağını zənn etdi. Fəyəqul fəinni ənsə əkəmənəsitəni. Allah-u əsəqətə buyurur və bugün səni unudacaqam necə ki, sən unutmuşdun məni. Allah-u əsəqətə buyurur və bugün Sənin un unudacaqam cəza olaraq sən sayılmayacaqsan. Allah-u Bu buyurur, bugün sənin unudacaqam necə ki, məni unutmuşdun. Səni yəqətə səni. Sonra ikinci, yəni Allahu Spantana qarşısına gələcək. Fequl ey ələm ukrimka və səwiduka və zəwijuka sözləri ikinci kəs üçün Allahu Spantana təkrər edəcək, deyəcək. Yəni mən səni evləndirdim, sənə ikram et etdim. Sənin üçün atları, dəvələri asanlaşdırdım. Əsə, yəni bunları sual etmədimi deyə sual verəcək və cavab verir, bəli, yəni etdin. Fəyəqul əfənamta ənnək mülāqi sən ilə hesab etdin ki, mənimlə görüşməyəcəksən. Fəyəqulə la, cavab verir ki, yox, eyni əvvəlki kimi cavablar. Fəyəqul fəinni ənsəkə kəma nəsitəni və Allah Subhanahu həmin kəsə də eyni cavab verir. Mən bu gün səni unutacağam, necə ki məni unutmusdun. Sonra isə üçüncü e, gəlir. Fəyqul ləhu misl vəlik. Allah-uqla buna da üçüncü də həmin eyni sualı verir. Fəyqul, ya Rab, əmən tübikə. Birinci iki şəxs kafirə dəlavətidir. Kafirlər dəlavətidir. Çünki hər ikisi yox cavabı vermişdilər. Allah-uqlaqlarına rastlaşıqlarına iman gətirmədiklərini yox cavabı vermişdilər. Üçüncü şəxs buyurur. Ya Rabb, amantu bika wa bi kitabika wa bi risalatik. V sallayt wa sumtu wa tasaddaqtu. şəxs deyir ki, ey Rabbim, sənə iman gətirdim, həmçinin sənin kitabına, risaləvə namaz qıldım, oruç tutdum, sadəqa verdim. Bu husnü bi xeyrin men istə'a və bacardığı qədər özünü tərifleyir. Özünün Allah üçün əməl gördüyünü iddia edir. Fəyəqul Həhunə idən Qal, thumma yəqul Ləh, ələ anə nəbxət Şəhidunə aleyk Və o, Bu sözləri dedikdə Allah sublana deyir ki Buyurur ona indi biz öz şahidimizi Yəni sənin bu əməllərini edib etməmək Və öz şahidimizi e, Seçəcək, göndərəcək Fəyəfəkkür fi fə nəfsihi Mən zəllədəyi yəşhədə aləyə fə, yoxdə, fə yoxdəm fi fiyhi Öz-özünə fikirləşir, mənə kim şəhadət edə bilər? Yəni kim şəhadət edə bilər? Çünki münafiqdir, iman gətirməmişdir bir şeyə. Lakin yalnız üzdə edirdi etdiklərini. Və öz-özün üçün ki, kim şəhadət verə bilər mənim bu əməlləri Allah üçün etmədiyimə? Və buyurulur hədisdə davamında Fə yoxdəm onun ağzına möhür vurulur yəni artıq bundan sonra danışa bilmir və yuqali lifəxvihi və ləhmihi və azamihi intiqi onun ayaklarına ətinə sümüyünə əmr edilir danış fəyəntiqi fəxvuhu və ləhmuhu və izamuhu və əməlihi onun ayakları əti, sümüyü danışmağa başlayır və onun əməlini, nə, əməl etdiyinə, necə əməl etdiyinə şəhadət verir. Və dəlikə lü'zirə lü və dəlikə lü'zirə bin nəfsihə və dəlikə münafiq ləzi yəsqətə Allah aleyh. Bu kez, yəni həmin kez münafiqdir və həmin kəs Allah subhanələlələn qəzəbnə gəlmiş şəxsdir. Hədsi imam-müslim və Başqaları əvayət ediblər. Yəni, hədislə açıq aydın görünür. Hədisin əvvəli yalavət edir. Allah subhanə və tealanı hər bir kəsin açıq aydın əziyyət çəkmədən görməsinə, necə ki, günəşi, ayı gördükdə, görmək üçün heç kəs əziyyət çəkmir göyün, səmanın açıq olduğu zaman, həmçinin hədislə münafiqlərin və kafirlərin, Allah onları soruqsal edib sonra isə onları cəzalandırmasına açıq aydın dəlil var. <gülüyor> Adi ibn Hətim radiyallahu ənhu Peyğəmbər səzəsindən rəva et edir Mə minkum min əhədin illə səyükəllimuhu leysə beynəhu və beynəhu tərcümə Bu hədistdə Peyğəmbər buyurur sizlərdən Hər bir kəslə ilə Allah subhantala danışacaq. Sizinlə onun arasında heç bir tərcüməçi olmayacaq. Yəni, insanların dillərin müxtəlif olmasına baxmayaraq, heç bir tərcüməsiz Allah subhantala hər bir kəs ilə danışacaq. Fə yəndur, əymənə minhu, fələ yara illə mən qəddəm. Fə yəndur, əş əmə minhu, fələ yara illə mən qəddəm fəyənzur binə yədə fələyərə illənnə tilqə vəjəyə fəyə və buyurur Peygəmbər kafirlər haqqında onlar öz sağlarına baxacaqlar yalnız öz əməllərini görəcəklər sol tərəfə baxacaqlar yenə öz əməllərini görəcəklər önlərinə baxdıqca isə cəhənnəmi görəcəklər cəhənnəm onların üzləri tərəfdə üzləri istiqamətdə olacaq bundan sonra Peygəmbər s.a.m. buyurur Səttequn-narə və yuh biş şiq Allahın odundan qorxun, çəkinin, hətta yarım xurmayla olsa belə. Yəni yarım xurma sədaqə etməklə olsa belə. Hədisin başqa ləfsində buyurur: "Və yuh bi-kəliməti tayyib." Yəni cəhənnəmdən Allahın odundan qorxun, çəkinin, hətta gözəl kəlmə ilə olsa belə. Yəni, bir gözəl kəlmə, yaxşı sözlər olsa belə. E, kəlmət tayyib, yəni gözəl kəlmə deməkdir, həmçinin bəzi alimlər buyururlar, e, əmir bil məruf deməkdir. Yəni, haqqı, doğrunu tövsiyə etmək deməkdir. Ona görə e, hər <coughs> bir kəsə vacibdir ki, Allahın əzabından qorxsun. Allahın <coughs> əzabından qorxsun və salih əməllərdə olsun. Hətta ən kiçik əməli belə kiçik saymasın. Allah üçün ən kiçik əməli belə kiçik saymasın. Sən, kurmanın yarısı da olsa belə sadəqə etsin Allah üçün. Düşünməsin ki, bu, kiçik bir əməldir, bundan nə olacaq? Lakin Allahdan, onun əzabından qorxaraq, salih əməl edərsə, qiyamət günü etdiyinin ə, ə, əvəzini görər. Hədisi Buxari və Muslim, Allah onları rəhmət etsin, rəvayt edilər. Bu buyurur şeyq, Fəhədihə ədillə aləh rüyyətil əmmə Bu hədislər ümumi görməyə dəlavət edir. Yəni, hər bir kəsin Allah subhanət alanı ərsətdə, yəni ə, insanlar məşərə topla toplaşdıqdan sonra haqq hesab zamanı görməsinə qədər edir. Sonra buyurur, lakin xüsusi görməyə gəlincə, yəni xüsusi görmə nə deməkdir? Bu, müminlərin, yəni cənnət əhlinin cənnətdə Allah subhanət alanı görməsidir. Xüsusi görmə müminlərə məxsusdur, hansı ki, onlar... Allah Subhanahu Taala-nı cənnətdə görəcəklər. Allah subhan ə, Subhanahu Taala Qiyamə surəsinin 23 22 23-cü ayələrində buyurur: "Ucuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira." O gün bir çox üzlər güləcək və öz rəbblərinə baxacaqlar. Yəni cənnət əhli təbəssüm edəcək, güləcək və öz rəbblərinə baxacaqlar deyə buyurur Allah Subhanahu Taala Qiyamə surəsinin 23 22 23-cü ayələrində. Həmçinin Allah s.f. başqa bir ayda buyurur Dillədinə əhsənu əlxüsnə və ziyadə Yunus surasının 26-cu ayasında buyurur Yaxışlıq edənlərə, təbii ki, iman gətirənlərə və gözəl əməl edənlərə hüsnə Yəni cənnətlər veriləcək Və ziyadə Alimlər bu ayənin təfsirində hüsnə sözünü cənnət və ziyadə sözünü Allah s.f. görmək kimi təfsir ediblər Hüsnə cənnət. Cənnətdən sonra ziyadə əlavə deməkdir. Yaxşılıq, hüsnə gözəl və əlavə. Əlavə olan cənnətdən sonra əlavə olan nədir? Allah subhanət Al alanın üzünü görmək Yunus surəsinin 26-cı ayəsi. Həmsinin Allah subhanət Al ala buyurur <Sessizlik> Ləhummə yəşəunə fihə və lədeynə məzid Qarq 35-ci ayəsini Allah subhanət buyurur Orada, yəni cənnətdə onlara istədikləri şey veriləcək Valideynə məzid və ondan əlavəsi də bizlikdir. Ondan əlavəsinə biz verəcək əlavə nədir? Allah Subhanahu taalanı görmək. Həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur Mütaffifin surəsinin 35-ci ayəsində: "Alalira iki yanzurun onlar kürsülərin üzərindən baxacaqlar." Yəni Allah Talaya kürsülərin üzərindən baxacaqlar. Yəni cənnətdə olduqları məkanlarından, yerlərindən baxacaqlar. Yəni bu ayələrin hər biri dəvət edir. Allah subhanət halənin qiyamət günü yani cənnətdə müminlərin görməsinə Allah subhanət halə bizə bu nimətlər nəsb etsin Amen. Həmçinin Cərir İbn Abdullah Əl-Bəcəli Allah ona razı olsun Qiyamət səlamlə rəva etdiyi hədistə buyurulur Qün nə cülü sən indi rəsul illə sallallahu səlləm İbnə dərə il qamar Leylət il bədir Biz bir gün Peyğəmbər Səhəmin yanında oturmuşduq. Peyğəmbər Səhəmin bədir gecəsi aya baxdı və dedi, yəni bədirlənmiş ay, e, kamil olmuş, tamamlanmış aya deyilir. Aya bax baxdı və dedi, Əmə innəkum sətərəvnə rabbəkum kəmə yətərəvnə hələl qamərə lə tədəmunnə fəy rüyyətihi Həqiqətən siz qiyamət günü ya da su cənnətdə Allah talanı bu ayı gördüyünüz kimi görəcəksiniz və bu görmənizdə bir-birinizə e, izdiham etməyəcəksiniz. Yəni, bir-birinizdən -biriniz, bir qabağa keçməyə çalışmayacaqsınız, bir-birinizdə mani olmayacaqsınız. Yəni, necə ki, hər kəs öz olduğu yerdən ayı görür, cənnətdə də eləcək, hər kəs olduğu yerdən ayı görəcək. Burada bu hədisdə təşbih, yəni bənzətmək. Görmənin görməyə, yəni insanların bu dünyada ayı gördükləri kimi, yəni öz gözləri ilə həqiqi suratda, həqiqi şəkildə gördükləri kimi Allah spantalan cənnətdə həqiqi şəkildə öz gözləri ilə görməsinə dəlavət edir. Lakin bənzətmə ayı alatalaya, yəni alatalanın məxluqa bənzətmə deyil. Bənzətmə görməni görməyə. Həqiqi görməni, həqiqi görməyə bənzətmədi. Hədsin davamında fəyəməsən buyurur, Fəni səta'atum əllə təqlibu aləs-saləti qəblə tuluq şəmsi və qəblə qruubihə, yəni əsrə və fəcr. Və buyurur ki, əgər bacarırsınızsa, günəş doğmazdan öncə, günəş batmazdan öncə olan namazlara gecişməyin. Yəni o namazlara. Lazımınca riayet edin Və Sonra ə, hədisin davamında Yəni şərhində buyurulur Yəni əsir və fəcr namazlarına Əsir və fə ə, sübh namazlarına Yəni bəyəməsən buyurur Bu namazlara gecikmeyin Sonra Cərir Radiyallahu bu ayəni oxuyur Və səbbih bi həmdi rabbikə Qablə tülüş <gülüyor> şəmsi Və qablə qrubühə Rəbbini təsbih et. Rəbbini həm sənalarla təsbih et. Günəş e, doğmazdan və günəş batmazdan öncə Ab 39-cu ayəsi Həczi, Buxari və Müslim rəvayət ediblər. Həmçinin e, Əbü Saidun Qudri rəziyallahu anh'dan rəviyalar rəv, edir. Kulleyə <coughs> Rasulullah Əl nəra Rabbənə yevməli qiyamə Soruşduq ki, Ya Rasulullah, biz qiyamət günü Rabbimizi görəcəyikmi? Qal, Əl tədərunə fəyruyyəti şəmsi vəl qamar Siz günəşi və yaxud da ayı görmək üçün Əziyyət çəkirsiniz? İlk ənət Göydə bulut olmadığı zaman Qulunə lə Cavab verdik ki, yox Qal, İnnəkum Lə tədərunə fəyruyyəti Rabbəkum yəvməyirin illə kəmə tədarunə fi royyətihmə Siz qiyamət günü Rəbbinizi görməkdə əziyyət çəkməyəcəksiniz Necə ki, bugün günəşi və ayı görməkdə əziyyət çəkmirsiniz Qiyamət günü, daha doğrusu cənnətdə müminlərin yəni cənnət əhlinin alatalan görməsi bu Allahın neymətidir <coughs> Bu, Allahın neymətidir Yəni Haq hesab zamanı görülmə, neymətlənmə demək deyil. Lakin, cənnətdə Allah talanı görmək, ən, ə, Allah talan neymətidir. Nəinki Allah talanın neymətidir? Allah talanın ən böyük neymətidir. Allah usmanlar, bizə də nəsb etsin və bütün müsəlmanlara. Cənnətdə neymətlər çoxdur. Lakin neymətlərin ən, ən əfsəli, ən gözəli, ən yüksəyi Allah usman talanın vəcini görməkdir. Hədislər e, yəni təqrir edir Allah Subhanahu görmək, görməyə Allah Subhanahu talanı görməyi inkar edənlər isə dedik, e, rafizlərdir və onların sözünü deyənlərdir. Yəni onlar Allah talanın həm dünyada, həm də axirətə görülməsini inkar edirlər. Həmişə Zeydlərdən bu rəvayət olunub. Zeydlər Allah talanı görməsini inkar edirlər. E, Allah talanın Dünyada da, ahirətdə də görülməsini etiqat edinlər sufilərdir. Sufilərdir, əsasən də oləqsu sufiya, yəni onların daha çox hədlərini aşanlardır və onlara görə onların şeyxləri alatalını bu dünyada da görürlər, alatalını danışırlar, yəni onlara görə olan şeyxləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi yüksərdiyi mərtəbədən də yüksək mərtəblərə yüksəliblər. Təbii ki, onların iddialarıdır və hər ikisi batildir, hər ikirək. Batil rəyidir. Lakin, necə ki, dedik, əhl-i sünəvəl cəməyə həmişə iki batil yol arasında doğru, haqq yoldadır. Və burada da əhl-i yolu, orta yol, dünyada Allah talanın görülməsinin mümkün olmaması, axirətdə isə Allah subhanət alanın görülməsi, cənnət əhlinin Allah talanın görülməsi eytiqadıdır. 18-ci başlıqda İmam Bərbəhər Rəhməhullah buyurur, Əl-imanu bil-mizan yawm al-qiyama yuzanu fihi al-khayr wa'sh-sharr Qiyamət günü tərəzinin qurulmasına iman gətirmək, qiyamət günü qurulacaq tərəziyə iman gətirmək, hansı ki o tərəzdə xeyr və şər, yəni yaxşılar, yaxşı əməllər və yaxşılar və pislər ölçülür. Həmin tərəzinin iki gözü, yəni iki tərəfi və lisəni, dili var. Şəx Əhməd e, Yəhiyyə bu kəlmələr şərhində buyurur, Tərəzi dedikdə, tərəzinin gözləri dedikdə, yəni, əşyalar qoyulan tərəflər nəzərdə durur. Ölçmək üçün əşyalar qoyulan tərəflər durur və qiyamət günü tərəzinin gözlərinə bir tərəfinə xeyir, digər tərəfdə isə şər əməllər qoyulacaq ölçülmək üçün. Lisan dediksə isə tərəzinin ağacı, Nəzərt durur, dili nəzərt durur, hansı ki, bu qədim tərəzlərdə bilirsiniz, yəni bizim təsəvvürümüzdə olan tərəzinin qədim tərəzlərdə, yəni ağacdan iki tərəfindən iplərlə onun gözləri sallanır və həmin ağac, həmin e, tərəzinin dili adlanır və hansı tərəfə dil əgər meyil edərsə, o tərəf ağır gəlmiş sayılır və bu ən dəqiq tərəzidir, həmin tərəzi ən dəqiq tərəzidir. Və təbii ki, bu bizim dünyada işlətdiyimiz ən dəqiq tərəzidir. Şək yoxdur ki, Allah Ərlənin tərəzisi, yəni qiyamət günü qurulacaq tərəzi heç bir xata etməyən, yəni dəqiqdən də dəqiqdir. Olsun ki, insanın qurduğu hesab etdiyi nədəsə nöqsanlar olsun, lakin Allah Ərlənin qiyamət günü insanların əməlləri əməllərini çəkmək üçün qurduğu tərəzi şək yoxdur ki, xata etməyən dəqiq tərəzidir. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı da buyurur, Diamət günü vazin, yəni ölçülmə, tərəzi haqdır. Fə mən səqvət məvazinuhu fə ulayikə humul müflixun. O kəslərin ki, ölçüləri, tərəzləri ağır gələcək onlar nicət tapanlardırlar. Və mən xafvət məvazinuhu fə ulayikə alləzine xasiru ənfusəhum fə mə kənu bi ayətnə yadlimun. O kəslər ki, onların tərəzləri yüngül gələcək, onlar xəsarət içində Allahın ayələ, ə, ayələrini inkar etməklə xəsarət içində olanlardır. Ərraf surəsinin 8-ci, 9-cu ayələri. Və Allah burada cəmdə qeyd etdi, məvazin deyə cəmdə qeyd etdi və tərəzinin burada cəmdə ə, gəlməsində ə, ona dəlat edir ki, əməllərin əməllər müxtəlifdir. Yəni müxtəlif əməllər ölçüləcək. Ayrı-ayrı namaz, yəni insan namazı lazımınca yerinə yetirib, yoxsa yox, həmçinin zəkat, həmçinin oruc və s. Buna görə də, yəni tərəzi sözü cümlə gəlir. Həmçinin alimlər ixtilaf etmişdilər. Yəni qiyamət günü tərəzinin sahibi birdir, yoxsa birdən çoxdur? Doğru olan rəy odur ki, vallahi alam tərəzi birdir. Qiyamət günü Tərəzi birdir, lakin çəkiləcəklərin, yəni tərəzə ölçüləcəklərin e, müxtəlif olduğuna və çox saylı ol olduğuna görə cəmdə işlədilir. Allah s.ə.v. buyurur Əl-qariəh, məl-qariəh, və mə ədraka məl-qariəh Buyurur Qariəh, qariəh Sonra buyurur sən nə bilirsən ki qariə nədir? Buyur qariə nədir qariə? Sən nə bilirsən ki qariə nədir? Sonra buyurur: "Yevmə yekunun nazukal fəraşil mabsut". O gün, yəni qariə günü, yəni qiyamət günü, qiyamətin adlarından biridir qariə, o gün insanlar bir-birinə qarışmış çeyrtikə kimi olacaqlar. Yəni, yeryüzünə səpələnəcəklər çəirtiyə kimi. Və təkunul cibəlu kəli ehnil mənfuş və dağlar dirilmiş yum kimi toza dönəcək, parçalanacaq. Fəmmə <tək> mən <unulun> fəqlit O kəslərin ki, tərəlisi ağır gələcək. O kəslər ki, ölçüdə ağır gələcəklər. Fəhvə fəi işətir radiyə. O gözəl yaşayış içində olacaq. Yəni cənnətdə kimlərin ki tərəzisi, yəni əməlləri salih əməlləri ağır olacaq o kəslər gözəl yaşayış içində olacaqlar. Fəmmə men fəmmə men xaffat mavazinu və ammən xaffat o kəslərin ki tərəzisi yüngül gələcək, yəni yaxşı əməlləri yüngül gələcək və yüngül gəldiyi zaman bilir ki, ikinci tərəf pis əməllər ağır gəlir və tərəzinin gözünü vurur və buyurur Allah Subhanahu Fə ummuhu onun məskəni yeri həviyədir. Və sonra Allah mə ədrakə məhiyyə, sən nə bilirsən ki, o nədir, yəni həviyənin nə olduğunu sən nə bilirsən? Sonra Allah ədrakə məhiyyə, nə olduğunu bəyan edərək, buyurur, nərun həmiyyə, o qaynar oddur. Yəni, cəhənnəmdə olan təbəqələrdən biridir. Allah ədrakə məhiyyə, Allah Həmçinin bu ayədə ayələrdə Allah Pantolar qiyamət günü tərəzi olması qurulmasını və həmçinin tərəzdə insanların əməllərinin çəkilməsini və salih əməllərinin ağır gələnin cənnətə, salih əməllərinin yüngül gəlib pis əməllərinin ağır gələnlər isə cəhənnəmə vaصل olacağını bəyan edir. Həmçinin sual çıxır ortaya bəzi ayələrə və hədislərə Əsasən, tərəzdə ölçüsən nə olacaq? Çünki bəzi ayələrdə və hədislərdə dəlik gəlir əməllərin ölçülməsi, digərlərində əməl dəftərlərinin ölçülməsi, digərlərində isə insanların özlərinin ölçülməsinə. İnsanların özlərinin ölçülməsinə. Necə ki, əməllərinin ölçülməsinə bundan öncəcək etdiyimiz ə, ayələr dələt edir ki, insanların əməlləri ölçüləcək. Və insan gələk düşünməsin ki, əməl necə ölçülə bilər. Əslində, əməl hissi bir şey deyil. Yəni, onu toxunasan, görəsən, ölçüsünü biləsən, mənəvidir. Yəni, onun necəliyi mü Lakin, Allah subhanə ve teala hər bir şey qadirdir. Daşı, ağacı, İnsanın əlini, ayağını, sümüyünü danışdırmağa qadir olan Rəbbimiz hər bir şeyə qadirdir. Və əməllərin də, yəni ə, əşyaya çevrilərək, yəni cəsədə çevrilərək ölçülməsinə də Rəbbimiz qadirdir. Biz buna görə iman gətirir ki, Rəbbimiz əməlləri ölçəcək. Necəliyini Allah subhanıq ala bilir. Həmçinin Dəlil vardır insanların əməl dəftərlərinin ölçülməsinə. Və biz bilirik, e, Allah əmələtə alanın mələkləri insanların e, əməllərini, yaxşı və pis əməllərini yazırlar və buna e, əməl dəftərlərinin ölçülməsinə. Abdulla İbn Ömər radiyallara əmnun peyəmbəsəndən rəvayət etdiyi hədis dəlildir hədislə, və buyurulur hədistə, Nüksə axı bir acilin min ümməti yevməli qiyamə, Əl-rūsu'u'l-xalā'iq feyinşer lehu 99 Qiyamət günü insanların içindən bir insan çağırılacaq və onun 99 sicilləsi, yəni 99 yazılmış pis əməl dəftəri çıxarılacaq. Və həl bir əməl dəftərinin böyüklüyü göz-görmə məsafəsi qədər olacaq. Yəni göz-görmə məsafəsi qədər böyüklükdə onun 99 pis əməllərinin asiliklə dolu olan əməl dəftərləri çıxarılacaq. Fəyəqülü, Allah əsbəntələ sonra ona deyəcək ki, Məyəqülü, Allah əzəvəcəl, həl tünkür min hədə şey... Altın ondan soracaq ki, sən bunlardan bir şey inkar edirsənmi? Yəni, bu dəftərlərdə yazılmış, yəni sənin pis əməllərindən inkar etdiyim bir şey varmı? Fəyəqülü, lə, ya Rab. Və cavab verəcək ki, yox, ey Rəbbim. Fəyəqül, əzəlaməkə kətəbəti yəl-həfidun. Mənim mələklərim, yəni e, pis və yaxşı əməllər yazan mələklərim sənə zülm ediblərmi? Yəni, bu əməlləri yazmaqda bir səhs bir şey yazıblarmı? Yəni, inkar etdiyim bir şey varmı bulardan? Və cavab verir, Lə, yox. Thümə yəqul, sonra Allah Osmanlıqa deyir, Ələkə əzrun, Ələkə həsənə, Sənin bir üzrün varmı? Sənin bir yaxşı əməlin varmı? Cavab verəcək, Fehəb rəcül, Fequl lə, cavab verəcək, Yox, heç bir əməlim yoxdur. Fequl, Bələ, İnna laka indana hasene verəcək ki, əksinə sənin bizdə bir yaxşı əməlin var. Yəni yaxşı əməl etdiyin, yaxşı əməllərdən biri var, biz qorumuşuq, saxlamışıq. Buyur, fa innahu la zulm alayka sənə zülm olunmayacaq. Yəni heç kəsə qiyamət günü zülm, zülm olunmayacaq. Hər kəs etdiyinin cəzasını görəcək. Və buyurur, Fətüxrəcləhu e, bitaqətən fiyhə Əşədən Lə İləhi Allah və ənə Muhammedən əbduhu və rəsulhu Onun bir vəsigəsi çıxaracaq, hansı ki orada şəhadət kəlbələr yazılmışdır. Əşədən Lə İləhi Allah Əşədən Lə Muhammedən rəsulullah Yəni, həm Alatalaya, həm də Peyyəməsəmə şəhadət verməsi qeyd olunmuşdur. Qal, fəyqül ya ya Rab Məhədihl bitəqa, məhədihl sicillət, məhədihl sicillət, soracaq ki, ey Rəbbim, bu vəsigə, bu kiçik bir şey, necə ki, vəsigə sözünün şərhində alimlər buyururlar, vəsigə kiçik kağız parçasıdır. Böyük sicillətlərin, böyük kitabların yanında bu kiçik bir vəsigə nə olan şeydir? Nə dəyəri var aqa onun? Fəyəqul, alatala buyurur, innəkə lə zulmə. İnnaka la <tudlam> sənə zulm edilməyəcək. Yəni sənin bu etdiyin əməllərə qarşı sənə zulm olunmayacaq. Fatudu's sicillat fi və al-bitaqa fi kaff. Fə sicillat yəni 99 kitab tərəzinin bir gözünə qoyulur və onun həmin vəsikəsi tərəzinin digər gözünə. Fataşa <fətəşə> sicillat və səqulat <səqqlətül -bitaqa> Həmin Şitaplar 99 sicillə yüngül gəlir və bitaqa, həmin kağız, həmin vəsiqə ağır gəlir və tərəzinin gözünü vurur. Muhammed ibn Yahya əl-Bitaqa rəqiq və əhl-i Mısır yəqolun bitaqa Muhammed ibn Yahya həsinin rəvalçilərindən biri bitaqa sözünü şərh edək buyurur ki, o nazik deməkdir. Nazik, incə vələt deməkdir və mizrəhli onun nazikliyinə görə, onun yüngüllüyünə yüngüllüyünə görə ona bitaqa deyirlər. Hədisi İbn-i Məcə, rəhməhullah rəva etdib, şeyh Albani Allah ona rəhmət etsin səhi olduğunu buyurmuşdur. Hədislə açıq aydın dəlli vardı. Nəyə? Kiyamət günü tərəzdə Əməl dəftərlərinin çəkilməsinə, əməllərinin çəkilməsinə öncəki ailə davad edirdi. Əməl dəftərlərinin çəkilməsinə, əni qəamət gün tərəzi haqdır. Və tərəzədə çəkiləcək şeylərin növləri, dedik. birinci nədir? Əməllə, ikinci, əməl dəftərləri. Həmçinin buna aid başqa hədislər də var. Lakin 3-cü, yəni 3-cü qism çəkiləcək, yəni ölçüləcək 3-cü insanların özləridir. Yəni insanların özləri özlərinin çəkilməsi. Və bu haqqda da alimlər arasında ixtilaf var. Yəni kiçik ixtilaf var. insanlar çəkiləcək, ölçüləcək yoxsa yox? Yəni tərəzidə insanlar özləri də ölçüləcəkmi yoxsa yox? Və doğru olan rəyə görə insanların özləri də tərəzidə Necə ki, imam-ı muslimin sahih əsərində rəvayət-i əhdiyyə hədistə buyurulur. Ənə nəbiyyə s.ə.və əsəbuhu xərəcəu yevmən ilə l-bədiyyə Bir gün Peyğəmbər ona Allahın s.ə.və olsun, öz səhabələri ilə ə, səhraya çıxır. Fərtəqə, Abdullah ibn-i Məqsud yecətəbi el-kəbəfə Və Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu, ağaca qalxır e, kəbətə dərmək üçün, kəbətə əraq ağacının meyvəsidir. Əraq ağacı bizim misvaq adlandırdığımız ağacıdır, <coughs> daha doğrusu misvaq əraq ağacının köküdür. Və əraq ağacının meyvəsi olur, kiçik dənəli meyvədir. Və Abdullah ibn Məsud, Allah ondan razı olsun, ağaca qalxır, Həmin meyvədən, yəni, kəbəfə dərmək üçün. Və cəalu ilə diqqəti səaqeyhi və idhəkun. Və bəziləri onun ayaqlarının incəliklərinə baxıb gülməyə başlayırlar. Abdül-Məsud radiyallahu onun ayaqları səaq e, topuqdan dizə qədər olan məsafəyə deyilir ərəbcə. Onun səaqına baxıb, yəni bu yerinə baxıb, incəliyinə baxıb gülməyə başlayırlar. Və Pəyamə bunu görür. Onların güldüklərini görür, fəqal və deyir, Mimmə tədxəkun, siz nəyə gülürsünüz? Qalu, yə nəbiyyə Allah, min diqqəti səqih, ey Allahın rəsulu, onun ayağının incəliyinə. Yəni, gülməyimizin səbəbi onun ayaqlarının, yəni Abdullah bin Məsud radiyallahu anhın incəliyi, nazikliyidir. Qal, Pəyamə Səhəm cavab verir, Fəvəllədi nəfsibiyədih lehuma afqala fil mizan min ahad nfsm elinde olana and olsun ki tərəzdə onlar hər birinizdən ağırdır bir kəsdən ağırdır yəni incə ayaqlar olsa belə həmin ayaqlar təkçi ayaqların özləri yəni bütöv bir şəxsdən ağırdır və insanların özlərini ağırlıqları da təyin edir onların imanlarının gücünə görə olacaq İmanların qüvvəsinə görə insanlar tərəzdə ağır gələcək imanlarının zəifliyi, imanları zəif olan kəslər isə yüngür gələcək imanları olmayan kəslərdə həmçinin. Və bu ə, hədisi İmam Əhməd rəva edib və Şeyh Hılbani hədisinin səhi olduğunu buyurub. Həmçinin ə, tərəzdə ölçülən insanların ölçülməsinə və ölçülən Ölçüdə ağır gələnlər, imanı çox olanlar, ölçüdə yüngül gələnlər, imanları az olanlar olmasına gəlalət edir Əbu Hüreyyə radiyallahu anhunun hədisi və bu hədistə buyurulur, buyurur, İnnəhu ləyə əkri rəculun azimun səmin yevməl qiyamə lə yuzən ində Allah cənəhə bə'udah. Qiyamət günü, böyük, yəni cəsədi, cisimcə böyük olan kök insan gələcək və o, tərəzdə ağaca qanadın qan qanadından belə yüngül gələcək. Və bu da insanın, yəni imanı zəif olan kəslərin e, yəni, ölçüdə yüngül gəlməsinə yarat edir. Fəqal iqrau, sonra deyir ki, oxuyun, yəni Allah qalanın ayəsini fələ nüqimu ləhum yevməl qiyaməti vaznə, kəhs surəsinin 105-ci ayəsi, Allah qala buyurur, qiyamət günü Biz onlar üçün tərəz qurmayacağıq, yəni onlar tərəzdə bir şey gəlməyəcəklər, yəni tərəzdə güngül olacaqlar. Hədsi Buxari və Müslim Rəvatidir. Bu, bu iki hədis, yəni hər iki hədis edir qiyamət günü tərəzdə insanların özlərinin də ölçülməsinə və tərəzdə ağır gələ, gələnlər salih əməllərdir. Həmçin tərəzdə ağır, ağır gələn salih əməl, əməl dəftərlərdir. Həmçin tərəzdə ağır gələnlər salih insanlardır, yəni imanlı insanlardır. Və əksi də əksinə, yəni tərəzdə yüngül gələn qeyri-salih əməllər, yəni pis əməllər, pis əməl dəftərləri və pis əməlli insanlar və yaxud da imanda zəif olan və yaxud da imansız insanlardır. Və əhl Eytiqat edir ki, tərəzə haqdır və hər bir kəsə vacibdir ki, bunu eytiqat etsin və bəzi firqələr yəni, tərəzini inkar etmişlər, bəzi e, müətəzlər, cəhmiyyə və s. kimi firqələr tərəzini haqq olmasını inkar etmişlər. Bu qələbə subhanekəllahu bihamdihi əşədü və əstəğfiruh və atəvəllə. Çoxdur